Good. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah untuk uh, Pengajian kita nyuruh Kita lanjutkan kembali yaitu Pengajian saya pernah baca dulu Alhamdulillah kepada yang kehadir dalam majlis pengajianyo, baik online maupun offline, pengajian kita lanjutkan, yaitu kita uh, dalam Hamish, Asyah, kita juga Jawahir, Jawa halaman tiga ratus itu saya pernah baca dulu Jen. Bismillahirrahmanirrahim, Kuala <tuh> Hai segala kaum perempuan. Alhamdulillah rata-rata eh? Hai segala kaum perempuan Apa yang terlebih besar Bala dan fatihah baginya jika Jikalau tiada engkau menurut Nasihat baginya Jikalau tiada engkau menurut Nasihat ini maka bahawa Sungguhnya jika Tiada rata dengan suaminya Beristeri yang lain Maka Terkeraslah datang Bala padanya dunia dan akhirat serta dengan beberapa kemaluannya pada esok hari maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir <coughs> dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan bernikah suaminya akan perempuan yang lain maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak dan apabila meringankan ia akan agama yang suci yaitu agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kafir ia Bapak-bapak sekalian <coughs> untuk pengajian urunyo ini pembahasan mantan terkait dengan dua Senin yang kalewat yaitu tentang bagaimana tentang bagaimana keridaan terhadap syariat Allah walaupun atanya memang terasa pahit dengan bagi urinang iaitu terkait dengan poligami suami tetapi dalam halnya adalah bagaimana uh, Musanef Itab mengharapkan bahawa kita dalam halnya bisa memilih dan memilah uh, bagaimana dengan mengikuti syariat dan bagaimana di urinang dalam memilih dan menjaga perasaan urinang Walaupun kadangkala berat bagi Hurinang berbicara masalah bagaimana seorang suami beristri yang lain Tapi dalam halnya terkait ini ada syariat yang membolehkan Maka seorang istri diharuskan adalah Ridha terhadap syariat tersebut Yang sebagaimana pembahasan yang kali lewat yaitu dua Senin yang kali lewat yaitu halaman Ramlah Kemudian untuk hari ini pembahasan lanjutannya adalah di mana Musanef mengawali pembahasan kita dengan hai segala perempuan Jika memang dalam kitab haramnya dikatakan artinya Ini ada pembahasan yang memang harus kita pahami dengan benar Bahawa perempuan apa yang terlebih besar bala dan fadihah baginya Jikalah tiada engkau menurut nasihat baginya Jikalau tiada engkau menurut nasihat ini Maka bahwa sungguhnya jika tiada rilda dengan suaminya beristri yang lain Maka terkuraslah datang bala padanya dunia dan akhirat Artinya ketika berbicara uh, rilda dan tidaknya seorang istri Ketika suaminya beristri yang lain Maka tentunya ini adalah sebuah uh, nasihat dari syariat Yang bahwa berbicara masalah poligaminya suami Ini ada ketentuan syariat yang membolehkan yang ini ada, ada ketentuan syariat yang membolehkan terhadap hal ini maka oleh karenanya ridha terhadap syariat ini adalah sebuah keharusan adanya sebuah nasihat daripada syariat yang mengharuskan kita ridha terhadap ketentuan syariat tersebut bahkan ketika menolak syariat tersebut maka tentunya adalah yang akan terjadi adalah bala dunia dan dan akhirat <tuh> dan begitu juga ketika seorang perempuan menolak syariat tersebut artinya artinya adalah mengatakan bahwa itu bukan syariat dia bukan semata-mata dia tidak rela terhadap suaminya kawin yang lain tetapi dia membenci diri syariat tersebut maka yang di yang dikhawatirkan terjadi adalah jatuh ia ke dalam murtad lagi kafir ini yang ditakutkan artinya menolak syariat ini bukan hanya sebatas kita tidak suka terhadap syariat poligami yang bermasalah adalah kita menolak adanya syariat poligami. Ini, ini yang menjadi sebuah sebuah persoalan yang harus dipahami. Dimana ketika dikhawatirkan jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan bernikah suaminya akan perempuan yang lain, maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syara. Dan apabila meringankan ia akan agama yang suci yaitu agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya kafir dia. Jadi resikonya adalah ketika mengatakan buah agama kawin lain, buah poligami poligami. Bahkan kadangkala seorang perempuan dengku kan ketika dinasehatkan, ketika suaminya misalnya kawin yang lain, ketika dinasehatkan ini ini hal yang sering sering terjadi di dalam uh, masyarakat kita. Ketika kita ingatkan, yang memangkah syariat, artinya kemungkinan menyegaknya hana adil di dalam syariat, ini salahnya. Artinya pribadi seorang suami yang tidak adil, dia itu salah. Tetapi bukan syariat poligaminya yang salah. Ini, ini yang perlu digarisbawahi. Artinya jangan sampai kita benci terhadap, uh, kita misalnya tidak senang suami kita hal demikian, lantas kita membuat berat. Puis seringan, seringan lagi lagian. Ya, ini, ini menjadi persoalan yang lain. Artinya dalam hal ini ditekankan adalah eh, yang sebaiknya adalah jika memang kadang hal itu adalah menjadi sebuah kebutuhan dan suami kita bisa adil, eh, mungkin hal ini bisa, bisa diterima walaupun itu pahit tapi hal ini bisa, bisa diterima. Tapi yang intinya adalah. Ketika seorang istri bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami Mungkin uh, jarang suami yang minta kawin yang, lagi, yang lain Biasanya ketika suami ingin ingin kawin yang lain Ini mungkin ada persoalan-persoalan yang kadang membuat suami harus kawin yang lain Maka hal ini uh, mungkin perlu juga alat introspeksi dari pribadi masing-masing seperti itu. <tuh> yang intinya adalah jangan sampai menolak Uh, poligami mengakibatkan kepada jatuh kita kepada kepada lubang murtad ataupun kepada lubang lubang kafiran. Artinya, ketika syariatnya tak sebagai syariat, maka yang dikaji adalah bisa-bisa katanya jatuh kepada lubang lubang kafiran. <tuh> Dan demikian lagi perempuan yang menyatikatkan aniaya pada barang yang diharuskan Allah Taala dengan dia. Kemudian hal yang lain yang kadang-kadang membuat uh, uh, Pakke ketika menolak poligaminya poligaminyojid kepada arut di kafe Pakke karena menganggap bahwa sebenarnya ketika syariat membolehkan faqihu mata balakun minan nisa masnawasulasa waruba karena syariat melihat kadang kala ada hal yang menyebabkan suami kadang kala harus kawin lebih dari satu mungkin suami musafir Adapun suami kadangkala ada kebutuhan yang lain yang kadangkala dia harus kawin lebih daripada satu. Tentunya di sini ada masalah. Kenapa syariat membolehkan? Tapi ketika kita menganggap pada sesuatu yang ada nilai masalah, ada nilai kebaikan, tapi kita menganggap gara-gara poligami, lakukan hanyi permen gara-gara poligami tu lakukan jad permen belum hanyi permen Gara-gara poligami dia kepulang dia ini sebenarnya sudah mengarah kepada menolak. Menolak syarihan Seperti ini Hai segala kaum perempuan Mengapakah tiada engkau Dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain Tidiklah olehmu Hai segala perempuan Betapa engkau diberi tipu daya oleh syaitan Hingga jahatlah engkau ke dalam kafir Dan atab Yang mengekalkan ia Di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita kepada Allah Daripada barang demikian itu Hai perempuan <tuh> Jadi uh, Hal ini juga disampa disampaikan kembali Oleh musanif kitab ini Yang bahwa Hai perempuan yang mengetikatkan uh, Hai segala perempuan Mengapakah tiada engkau rilat Artinya kepada perempuan Kenapa memang uh, tidak rilat terhadap Adanya syariat ya? Terhadap adanya syariat karena sebenarnya Ketika menolak syariat Ya Maka sebenarnya di sini letaknya permainan permainan syaitan, Adanya dikuasai oleh syaitan untuk untuk menurut syariat. Karena memang berbicara secara umum rapjetakan hana taurineng rita uh, suami berpoligami hana memang. Tetapi ketika taurinengnyaan uh, bisa memahami uh, hakikat syariat yang sebenarnya bahawa nahi kema di baliknya. Adanya apapun bagaimanapun yang suami katanya, dikatanya kan yang perlu tak fidemah kegaknya kan ketika kegaknya gua bak, katanya. Kebenan? Adanya ketika kegaknya mungkin beristri yang lain, sedangkan dikatanya hanajatah gua bak, katanya, tentunya menya, katanya, melihat sisi hikmah di, oh berarti pada saatnya nyan, dikatanya bisa beribadah. Lebih berfokus kepada Allah. Maksudnya menanamin berarti dia lebih fokus untuk tadi di an yang artinya hana tersibukan wadiah. Maksudnya untuk takdir makanya mungkinnya di antara hal yang memang bisa dijadikan sebagai perkenan uh, sebagai pikiran untuk menghilangkan menolak asalnya yang mana mengenalak kurawet pun. Mulai fon dabut kisah cerita mula pelikami. Kenanya sebenarnya adalah potongan dari kajian minggu yang lalu yang, yang yang tertinggal lah. Jadi. Karena intinya adalah uh, semoga uh, ketika dikedua kita fahami syariah lagi, laginya bahwa ketika menyikapi poligami bukan berarti dikedanya-nya berarti umanya kasiapkan untuk berpoligami. Memang nah hana menadanya. Nyak adat beut punyo kan bukan untuk beut. eh mengarahkan kita ke poligami. Tapi dia lebih melihat bahwa pengajian kedanya-nyo adalah uh, bagaimana Ketika bisa memahami apa yang menjadi tanggungjawab ketika ber berkeluar Hai perempuan, adakah kuasa mensabarkan atas panas api neraka jahanam? Atau ingatkah engkau bahawa dimasukkan ke dalam syurga tiada sekali-kali yang demikian itu? Tiadakah engkau takut hai segala perempuan akan atap dan siksa api neraka? Maka jika jikalau engkau syok Jual ha, Jika engkau syok Cobalah Oleh mudah hulu akan api dunia ini Sebentar Belum lagi datang api neraka jahannam Kuasakah kamu Sabar atau tiada Maka bahawa sungguhnya Api neraka jahannam itu terlebih panas Dan keras siksanya daripada Api dunia ini beberapa ribu ganda kemudian lom ingat yang bawah ketika memang digetanyo gara-gara bunyih ke poligami kadang-kadang kan kita melihat bahwa bunyih ke syariat kan bagi urang inang yang yang yang bersuami kadang-kadang bunyih ke syariat kan ke inang yang suami suamiganyen Poligami bukan, tapi kadang-kadang Tengok -kadang, Takalan dalam dinamika Bermasyarakat, Takalan ini apalagi lagi Sebahagian rakan-rakan Yang aktivis perempuan mengkampanyekan Menolak poligami Sebagai syariat poligami Ini bahkan disuarakan Bukan gara-gara lintu di poligami Bukan, tapi lebih Kepada menentang syariat Ini yang sebenarnya persoalan ini Maka ketika ini terjadi, ingatlah kepingan yang bahwa Bagaimana panasnya api neraka jahannam Maka ingat, jika kita sadar bahwa api neraka jahannamnya sangat panas Maka kita cicau batut terawar tu mentang Lihat tak pudip keh mentang Tak keh kemudian tak tuntut tu um Eh nak tu um keh Maka ketika tu um keh tapudek pudip lima minit di bawah jaru Kita nyong merata tu um Coba bayangkan Jika... Geneng Akwin Raka Jahanam yang memiliki gandaan panasnya Beribu-ribu gandaan daripada hanya sebatas UUMK Makanya Allah sebagai bahan uh, peringatan kepada Tuan Yomandum Bahawa uh, berbicara dalam konteks uh, bagaimana ryota terhadap syarihan poligami. Jangan membuat digitanya benci kepada suaminya. Walaupun kadang-kadang digitanya belum bisa menerima sepenuhnya terhadap jika seandainya suami kita berpoligami. Tapi paling tidak digitanya bisa menerima soalan poligami. Yang diharapkan adalah suami kita tidak berpoligami seperti itu. Ketahui olehmu, hai segala perempuan. Jika law banyak segala amal, apabila tiada ada oleh suami kamu, niscaya hati ada diterima segala amal kamu. Kemudian perlu dipahami yang bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang perempuan, nyok kunci makbulnya ibadah di antara kunci makbulnya ibadahnya bukan kunci sah tidak sah, tapi kunci makbulnya ibadah bagi urinang yang kanal itu adalah hati suami. Maka dalam hal ini kan sering kita tengok-tengok bahawa kunci surganya seorang perempuan itu adalah harianya harianya suami. Maka tentunya diterima dan tidaknya sebuah amalan kebaikan seorang istri itu adalah bagaimana harian dan tidaknya suami terhadap istri. Maka oleh karena demikian untuk ibadah-ibadah yang khususnya untuk ibadah-ibadah sunatnya sebaiknya uh, laki like ini nih pak suami. Kadang-kala -kadang, pada saatnya suami kita butuh hidmah. Ini lebih banyak nilai gandaan, pahala, khidimah Kedimbang ibadah-ibadah sunnah Maka oleh kerana Sebaiknya Ketika kita sadar bahawa Makbul dan tidak makbulnya Ibadah seorang istri itu Tergantung pada riyadhah dan tidaknya suami Maka oleh kerana demikian Sebaiknya ketika kita ingin melakukan Ibadah-ibadah yang kadang kadangkala Menyita waktu banyak Menyita waktu banyak yang kadang-kadang suami kita butuh kepada kita Maka sebaiknya adalah izin dulu Memang seperti yang sering kita sampaikan Adanya izin ini tentunya tidak harus melalui lisan Kadang-kadang lisanul hal kan Afsah min lisanil makal Adanya kadang kala suami kita sudah bilang Kalau memang adik mahu salat zuha apa, Silahkan Jadi hana mesti berdik urur lagi izin Memang yang karir tak pun kita yang melakukan berulang silakan saja kan seperti itu. Seperti sabda Nabi saw. Barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadah seperti ibadah Siti Maria anak Imran, padahal tidak diriwayat daripada perempuan itu oleh suaminya, niscaya tiada menerima Allah Taala daripadanya segala amalnya dan dimasukkan Allah Taala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan munafik. Pada lapis yang di bawah daripada segala neraka Melainkan bahwa taubat ia Ya, Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Jikapun seorang perempuan itu beribadah sangat hebat ya, Seorang perempuan itu beribadah sangat banyak Bahkan melebihi ibadahnya Siti Maryam Kita kan kenal siapa Siti Maryam kan? Siti Maryam adalah ibunda Nabiullah Allah Isa AS yang beliau terkenal sebagai ahli ibadah Yang sejak dari kecil dititipkan uh, oleh orang tuanya yaitu di dalam uh, mihrabnya Nabi Zakaria nah, Jadi adanya bagaimana kualitas ibadahnya Maryam uh, Yang sangat luar biasa uh, Jika seorang perempuan yang bersuami Sanggup beribadah seperti demikian Tetapi suaminya tidak riadah Adanya bunyi dengan suami. Jadi bunga dengan suami Yohana ketika beribadah Tetapi dalam hal yang lain dia marah dengan suami Tapi dia beribadah Dia beribadah dan suaminya marah Maka Allah mengatakan Tiada menerima Allah Ta'ala Daripadanya segala amalnya Maka sia-sia ibadah Ibadah yang demikian itu menjadi sia-sia Dan bahkan Di hari akhirat kelak akan ditempatkan Di dalam neraka jahannam Bersama orang-orang kafir Dan orang-orang munafik di dalam lapisan terbawah dari padang neraka anaud billah sumana maka tentunya uh, sebagaimana sering kita sampaikan dalam pengajian-pengajian yang sudah lewat bahwa kunci makbulnya uh, kunci makbulnya sebuah ibadah bagi perempuan yang bersuami adalah bagaimana riyadhah dan tidaknya suami terhadap si perempuan tersebut maka mudah-mudahan dengan demikian kan kita kita bisa melihat kita bisa melihat kembali yang bahwa sebuah kualitas ibadah perempuan ini sangat ditentukan bagaimana suaminya ridha ataupun tidak. Karena memang yang inti daripada ibadah seorang perempuan itu ketika bersuami adalah khidmahnya kepada suami. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang di mana ada perempuan yang menili ia kepada muka masam, niscaya disuratkan Allah taala dengan sebilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan. Maka jika mati ia dahulu daripada rela suaminya niscaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Kemudian hal yang lain ini yang sering terjadi, nampaknya sekalian dalam rumah tangga kita, bunge, bunge, palak, ha, palak, geram kelakau Kan sering hal ini kan? Kadangkala -kadang, suami kita nyu namalas becut, kadangkala -kadang, suami kita nyinyir becut. Kan hal ini sering terjadi. Kadang-kadang cigu mayang kena serius, kadang-kadang sigala gemayang dengan ayo. Tapi kadang-kadanglah kita menjadi marah. Pule ron munnan. Pule ron ni tadi. Adanya kadang-kadang disertai oleh bunyi seorang istri ya, bermuka masam. Ingat, ketika muka masam seorang istri terhadap suami apa yang terjadi? Disejar disuratkan Allah taala dengan sebilang tiap bintang di langit kejahatan. Artinya Allah Taala menjadikan setiap batasan detik waktu yang terjadi berapa lama seorang perempuan itu marah kepada suami satu jam tu satu jam itu berapa detik ya berapa detik artinya setiap detik itu akan disurat seberapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan oleh seorang perempuan tersebut oleh suami terhadap suaminya artinya seberapa banyak jumlah bintang di langit ini ini menandakan adalah jumlah bintang di langit sangat banyak. Maka artinya sangat banyak jumlah kejahatan yang akan dicatatkan Allah sebagai dosa yang akan dituliskan dalam buku catatan amal bagi seorang istri sekalian. Maka oleh karena demikian, maka tentunya ini menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa eh, Berbuka manislah kita di depan suami kita, eh, berbaik sangkalah kita kepada suami kita, berbahagialah kita dengan hadirnya suami. Ya kemudian terjatuhlah kita ketika gairah suaminya. Maka insya Allah dengan demikian setiap detik setiap uh, setiap detik itu akan bernilai dengan kebaikan. Bahkan jika memang sampai mati seorang istri itu adalah dalam keadaan marah terhadap suaminya, maka dia akan dicatatkan di dalam orang yang melakukan dosa hingga dia meninggal. Jika memang dia ada berberdoa maka tentunya. Sering kita sampaikan, kadangkala emosi itu tidak bisa dibendung Kadangkala, nak lah palak Artinya ketika palak itu sudah selesai, langsung minta maaf Artinya secara fitrahnya manusia, kadangkala suami nak hai palak, keleko Apalagi kadangkala, atas kebukah, atas keleli, berumuh Anak si ketinggalan di leko Kadangkala, membuat seorang istri itu menjadi marah Maka ketika marah itu ada, memang yang sebaiknya tidak marah. Ketika marah itu ada, selesai marah langsung minta maaf. Tengku, tengku Abang, tengku Lintoh, ayah anak Min, Abu, siapalah panggilannya? Lelahlah, telah lunduhkan marah gerombolan. Ya, lahirita, nabi rita, kalau lunduhkan, lunduhkan, ini sebenarnya yang lebih baik. Artinya dengan Allah saja kita bisa salah, apalagi dengan dengan manusia. Dengan Allah yang memang gitew hanya merasakan kehadiran Allah dengan dalam kehidupan kita yo banyak salah kita dengan Allah, apalagi dengan lintu nunggu yang kadang-kadang di gitew lebih separuh hari, lebih separuh waktu itu dia sampai-sampai dalam lintu, ngecas lintu, eh apalagi kita sapat bekerja, eh, saya sama-sama ada bekerja ibla, ngepas bekerja kan, apalagi gitew sedikan tu sapat nanti sudah bekerja pasti nak cukai, pasti nak bayar maka ya yang, yang sangat yang terbaik bagaimana ketika salah kemudian kita tanya sama perasaan kita sudah siap sudah selesai oke okay, kita minta maaf ini, ini adalah nasihat bagi bagi bagi istri begitu juga mungkin bagi suami kita juga perlu disampaikan kadang kala anak mesti suaminya lah yang minta istri yang lah begitu juga sebenarnya jika memang pengajiannya mungkin hadir para-para suami juga perlu dia sampaikan kadang kala hanya perlu istri lah yang minta Suami juga harus mengawali mulai kemah ah. karena sebaik-baik kita adalah yang mau bertobat terhadap kesalahan seperti itu dan lagi cerita daripada Hassan Al Basri rahimahullah Taala aleh bahwa sungguhnya sabda Nabi saw apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya niscaya tiada menerima Allah Taala akan sembahyangnya Hingga kembali ia kepada suaminya. Dan ditaruhkan tangannya kepada tangan suaminya. Dan berkata ia kepada suaminya. Perbuat olehmu dengan barang yang engkau kehendaki. Serta dengan manis mukanya. Dan jika lauti ada perbuat seperti yang demikian itu. Serta kuasanya maka yaitu zalim. Dan zalim itu haram. Dan dikutukkan Allah Ta'ala daripada barang yang demikian itu. Kemudian ada sebuah cerita dulu yang disampaikan sebuah hikayah daripada Imam Hassan al Basri menceritakan yang bahwa adanya sebuah nasihat sebuah nasihat disampaikan jika seorang uh, istri marah dengan suaminya kemudian dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Jadi makna larinya hanya mesti diketeng lari tidak kembali lagi dan engkalah kan karena faktor marah kemudian seorang istri ialah bah kutubit telah menggelahule kubek he dah pikir ngelako kadang-kadang demikian dia menganggap ketika berlari daripada masalah masalah itu selesai sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang istri karena kadang-kadang jika hal ini dilakukan seorang suami akan menganggap onyo oh, jihanat tiap-tiap di dalam kehidupan maka bisa-bisa berembesji bukan hanya karubian ta kepada hal perceraian nauzubillah Maka jika pun memang masalah dalam rumah tangga tidak boleh lari, tidak boleh lari artinya tidak boleh keluar rumah. Kita menganggap bahwa ada penyelesaian di luar rumah tidak ada. Ini khusus bagi bagi istri, tapi bagi suami sebaiknya ketika masalah ini muncul dalam rumah si suami lebih baik keluar dulu. Makanya kan ada dua hal yang berbeda. Seorang istri tidak boleh keluar jika masalah ini terjadi di rumah, tapi seorang suami lebih baik keluar dulu. Ya seperti itu. Maka diceritakan dalam uh, kisahnya itu daripada Imam Hasan Al-Basri Mengatakan bahawa Jika seorang istri Ketika timbul masalah di rumah Kemudian dia keluar daripada rumah Tanpa izin suaminya Maka Allah Ta'ala Menganggap bahawa istrinya adalah Durhaka Artinya dia keluar rumah Tanpa izin suami Karena faktor kemarahan benarkan Dianggap sebagai durhaka Baru selesai depan Artinya ketika durhaka, tidak diterima segala segala amalan si istri tersebut Bajan baru selesai, ya tanya baru selesai adalah Ibadahnya baru diterima kembali Ditaruhkan tangannya kepada tangan suaminya Adanya pernah, jawa laki yang menga'ah Lihawa laki yang menga'ah, baga'ah Hai tengku menyenangkan salah, kadang-kadang perlu lebih hukuman Silakan lebih hukuman, lu bunuhkan salah Inilah kira-kira model pertobat tanah bagaimana cara bertobat cara laki mengah. Jadi ya, dikata, wo urumoh jom jaroh, nah, ha, jom jaroh laki mengah. Burang bunokan lun talah. ai lun kapala karo nah, kabungih kalundubit. Nyoh lun kalun tobat ba Allah, ulah ke mengah ba ro ne nepu mengah lu. Ya, adanya tentunya wa dewo nyoh bena kubah dendak. Depo je kuno wo le kuno kalan, egak eh, dengan lun tidak seperti demikian. Artinya Tetap dalam keadaan bubuteri-buteri Rizam Karena jika memang tidak melakukan Hal demikian, dia matang berada dalam keadaan Keadaan kezaliman terhadap Hak-hak suami yang menang pada kita Karena wajib kepada dia khidmat Tapi kita keluar Yang wajib kepada kita adalah bermanis muka ha? Ha, Ya senang terhadap suami Tapi dia bermasam muka Ya seperti itu Maka jika zalim ini masih dijaga Artinya seorang perempuan masih dalam keadaan bermarahan dengan suaminya, dia tidak pulang, dia tidak kembali ke rumah, dia tidak meminta maaf, maka si perempuan tersebut dalam keadaan zalim terhadap hak-hak suami yang ada padanya. Maka Allah taala akan mengutuk perempuan tersebut. Dan demikian dan lagi cerita daripada daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bahwasungguhnya telah berkata ia adalah Aku duduk serta Nabi saw pada suatu hari di dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu an, menceritakan kami oleh Nabi akan cerita bahawa Bani Israel yaitu umat Nabi yang dahulu. Kemudian bersabda ia tiada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya apa bagimu, yakni dengan perkataan yang membawahi kepada marah. Dan sakit hati melainkan melaknat akan dia oleh Allah Taala dan segala malaikat dan diputuskanlah segala amal perempuan itu. Adiknya adalah sebuah uh, uh, hadis ya, Ini hadis jihad. Ya. Karena memang yang mengatakan istinah Ali. Karena hadisnya bukan hanya perkataan Rasul. Karena manusibah ilah Rasulillah wa ilah ashabihi watobain yang dinamakan juga dengan, dengan hadis ya. Jadi termasuk dalam sebuah hadis yang disampaikan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an Ketika Sayyidina Ali menceritakan bahawa Ketika Sayyidina Ali bersama Rasulullah Ini Rasulullah seperti yang mengatakan Ketika Sayyidina Ali berserta Rasulullah itu di rumah e, istrinya Iaitu di rumah Khadijah Rasulullah mengatakan bahawa Ada sebuah e, cerita e, Tentang Bani Israel e, Bahawa Rasulullah mengatakan Ketika pada saat itu Rasulullah menceritakan Tentang bangsa Bani Israel Adanya bagaimana kelakuan Bani Israel yaitu umat-umat Nabi Musa terdahulu Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya Bahawa kadangkala Untuk menjadi durhakanya Perempuan itu tidak mesti Dengan hal-hal yang Terlalu besar kadangkala menjadi durhaka Kadangkala Jirke durhaka terhadap suami Hanya dengan Perbuatan perkataan yang yang membawaki kepada marah, walaupun dia tidak tidak tidak dalam keadaan marah. Adanya pernah, ketika seorang istri mengeluarkan kata-kata kalimat kalimat yang berpotensi su marahnya suami, ini termasuk di dalam bab durhaka, semua sekalian. Nah, seperti diconotkan apa bagimu? Mibaasa pun punaman, mibaasa Aceh kita yang punaman, punaman hancur. Kadang-kadang takkan pun namanya biasa mantal. Tapi kadang-kadang suami getahnya sensitif terhadap hal-hal yang lainnya. Ingat, hal ini termasuk dalam, dalam hal lulaka. Tentunya adalah ketika kita katakan yang membuat kondisi suami getahnya menjadi menjadi palak, menjadi sakit hati. Kalau di sini dikatakan adalah dan sakit hati. Nah, maka ketika hal ini terjadi, melaknatkan akan dia oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat Dan diputuskanlah segala amal perempuan itu. Na'ubillah. Artinya... Uh, sebaiknya adalah bagaimana menjaga hubungan dalam rumah tangga Termasuk adalah bagaimana pola komunikasi yang baik dalam rumah tangga Karena tentunya uh, Baik dan tidak baiknya hubungan yang terbina antara suami dan istri adalah Bagaimana komunikasi suami istri ini bisa dibangun dengan sebaik mungkin uh, Karena sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi dalam rumah tangga Maka tentunya Memang tidak serta-merta dia menjadi tanggungjawab istri Kerana ya. dia sebetulnya adalah tanggungjawab suami yang wajib berbunuh kepada kita istri nah, Maka syukur Alhamdulillah bagi kita yang kesempatan hadir dalam majlis majlisnya Artinya dia adalah bahagian daripada kita tak sayang suami kita Tak sayang suami kita dengan tak peringan beban Yang harus dididik kita dengan tak ikuti pengajian apalagi nyo kan handak ka biar rumah gini, dengan tak ikuti pengajian-pengajian dengan dengan media laginyo tanyo tetap bisa khidmah kemudian gedio bisa mengikuti kajian yang yang mudah-mudahan bisa memberikan kesan baik dalam rumah tangga geda nyo yang artinya secara tidak langsung dikinyo sudah meringankan beban tanggungjawab tanggung jawab suami gedio yang harus dididik itu yo karena haruski hal yang laginyo suami gedio lah yang akan menyampaikan sampaikan le ya, suami hai perumohon hai maaf ya, Gedanya mahu harus menolong, gedanya mahu hancur marah-marah, gedanya mahu hancur gasa-gasa, ada komunikasi. Ini adalah hal yang harus disampaikan, karena kadang-kala seorang istri tidak tahu, maka kadang-kala apakah seorang istri bagah marah, kadang-kala seorang istrinya ngegas, boleh bagah sering palak ngegas, apa kan? Han ada pernah, han lah, suami? ingat ya. Maka bagi kita yang kadang-kadang mudah-mudahan. Bisa aja ka, melainkan sering ikan jangan ngegas dulu, ya, mana, mana? Komunikasi ya. E, maka kadangkala e, menyayatino bukan ngegas, artinya yang berpotensi kepada ngegas mentah tidak boleh. E, mana -mana? Hai segala perempuan hendaklah engkau meninggalkan daripada mengerjakan pekerjaan yang tidak diterima Allah Taala. Segala kamu supaya sejahteralah engkau daripada Allah Taala yang tiad yang tiada siapa mengetahui di dalam akhirat. Ini tentunya adalah didikoh oleh Syekhul Munawwarad artinya diterima dan tidaknya amalan adalah bagaimana Ridho Allah dan tidaknya suami. Maka oleh karena demikian, ketika kita menginginkan sebuah amalan itu diterima oleh Allah adalah bagaimana kita membuat suami kita itu dulu terlebih dahulu adalah Ridho dengan kita. Ketika suami kita ridha, maka amalan yang kita yang kita lakukan akan memudahkan diterima oleh Allah. Maka hendaknya kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak diterima oleh Allah kapan? Yaitu ketika suami kita tidak rita. tidak ridha. Karena kan ana arti he ta ibadah hadeku, he ta semua yang tunat tulah jalewodeku, he ta mendergah di dum-dum, tapi digutanyo untuk hal yang wajib kita tinggalkan. Dikitnya melakukan, dikitnya cuma tempat hadir taklim kena hadir halakah kita hadir kegiatan majlis taklim sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi di rumah come home. Arti, dek, ibadah, dia, kita kampung? Tidak nanti dengan ibadah kira Dia kita semua ber, dikitnya ber, dikitnya tak perlu orang. Tapi dalam kehidupan rumah tangga kita yang karu, tidak nanti dengan ibadah yang kita lakukan jika semua itu sia-sia dari siapa? Maka yang lebih delay adalah Perbaiki dulu hubungan Hubungan rumah tangga Mungkin bagi sebagian orang yang Bagi orang yang belum berkeluarga Alah perbaiki hubungan dengan orang si Karena makbulnya ibadah si anak ini Juga dipengaruhi bagaimana Riladahnya orang si Bagi kita yang nagure Termasuk makbulnya ibadah Alah riladahnya gure Maka bagi kita yang nak suami Adalah kunci makbul dan tidak makbul Itu adalah bagaimana riladahnya suami Terhadap kita dan demikian lagi cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada daripada perempuan yang berkata ia perkataan yang keji-keji bagi suaminya melainkan mengeluarkan Allah taala akan dia akan lidahnya pada hari kiamat daripada pihak belakangnya kemudian digunting akan dia dengan lidahnya dan ditambatkan akan tangannya dan kakinya dengan rantai dan belenggu Kemudian maka diserukan atasnya Pada padang mahsyar dengan seruan Inilah balasan bagi orang yang durhaka akan suaminya Kemudian menghilakan akan dia oleh segala malaikat zabaniyah Di dalam api neraka Kemudian berkata pula Rasai olehmu akan siksa yang amat Dengan sebab engkau durhaka akan menyakiti suamimu di dalam dunia Adanya Uh, dari Rasulullahnya juga semakna Dengan cerita bagaimana Cerita Sayyidina Ali dengan Rasulullah Ketika Rasulullah pulang dari Mi'araj yang, yang dalam pertemuan yang sudah lewat Kita juga menceritakan bagaimana Siksa yang Allah berikan terhadap perempuan Di dalam neraka Jadi di sini disebutkan yang bahwa Ketika seorang perempuan uh, Sering mengatai Suaminya dengan perkataan Yang tidak baik Sering gemerepet Sering pegah yang kengken Sering gemu ke bantah-bantah sereng metu oto-oto nunggu sereng sakit pati suami ngu. dengan lidah dengan lidah uh, isteri maka ingat di antara siksa yang Allah berikan yang pertama adalah lidahnya digunting adanya gesut lidah di akhirat kadang kala menyeng sering tan nonton Kan netra bayang katanya aku tapi nane jadi perlu kita yakin bahawa nyur adalah bahagian daripada hadis Rasulullah. Bahawa nyur na dengan uru akhirat. Maka di antara siksa yang sangat pedih adalah ketika lidah gesut, gepanjang lidah. Kemudian gesiksa terhadap lidah geco. Lidah yang panjang gegok, semakin panjang, semakin lega gegok. Maka tentunya seberapa banyak siksa Allah yang diberikan kepada orang yang dengan lidahnya menyakiti suaminya. Kemudian bukan hanya ge tarik lidah, hanya bukan hanya ge tetapi ge lidah ge padir ulik koh, tengok, dia kemudian ge koh lidahnya, kemudian ge lidah ge ikat gaki. kemudian ge dengan rantai, ge dengan dengan bermacam uh, dengan rantai dan belenggu, olehnya ge cok la yang lagi nya, geme upadang macar yang di mesapat mandu mandu manusia. Kemudian gitu mandeh yaitu gesemale itu di hadapan urang. Tengah gesiksa dengan gesemale. Mungkin ini ke nyoku yang mungkin bisa kita pahami Bahawa di antara penyiksaan yang Allah berikan kepada urang yang yang yang durhaka artinya mendurhakai suaminya dengan lidahnya, artinya menyakiti suaminya dengan lidahnya. Maka inilah di antara balasan yang akan diberikan oleh Allah. Bahkan bukan hanya sampai di situ setelah di di, di, di dipermalukan yaitu di hadapan khalay-aramah yaitu di, di padang mahsyar kemudian ditarik oleh malaikat zamaniyah yaitu di dalam neraka kemudian sampai dalam neraka gepues ma leel gebegasnya ke nya balakan urinan yang durhaka kelaku di dunia naudzubillah sumana naudzubillah yang intinya itu, yang bahwa bagaimana mewujudkan keluarga di ketanyo adalah menjadi keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat adalah membina diketio komunikasi yang baik membina komunikasi yang baik karena tentunya kewajiban membina komunikasi yang baik inilah kewajiban bersama dalam rumah tangga maka ketika diketanyo kadang kala suami ketanyo agak uh, kurang komunikasi coba biasakan diketanyo rinda harus ta Walaupun kadang-kadang komunikasi suami kita menyebabkan, kita panak, menyebabkan kita sakit hati. Tapi anggaplah bahawanya adalah bahagian daripada ajang penghaputan dosa. Kena ingat, ketika kita bersabar, ketika suami kita jahat terhadap kita. Maka pahala yang Allah berikan yaitu kepada Siti Asiyah, istrinya Fir'un. Bagaimana Asiyah sabar terhadap kelakuan Fir'un? maka balasan pahal yang Allah berikan kepada Asiah akan diberikan kepada ketiau yang sabar. Maka tentunya ketika ketiau bisa bersabar, ketika melihat suami ketanyo nafika yang kurang kan, ketanyo tetap harus menjaga sikap yang uh, selalu baik itu kepada suami ketanyo. Maka insyaallah harapan ketanyo yang terbina keluarga yang jlo sebagaimana yang harapan ketanyo adalah rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatindana qurrata a'yun adanya menjadi keluarga yang memiliki uh, istri dan suami yang yang menjadi penyejuk mata, memiliki anak yang menjadi kuratah ayunnya semoga Allah kabulkan harapan wedana. Yang kumandang untuk pertemuan uronyon ya, nyon lagi laki mah karena kebetulan nah kegiatan yang uh, yang karena jadi nganggop karena kebetulan ada kegiatan yang mengharuskan kelimang-kelimang nak harus lun hadiri. ini adalah yang makh beraya uh, terpaksa sahurnya pengajian kerana peawai benar-benar prominent uh, dan uh, juga harus uh, lun akhiri dino. terdapat yang makh pun akan membuka sesi tanya jawab untuk lonjong. terdapat yang makh beraya karena nah, hal yang sangat mendesak. ini insyaallah di semua yang akan datang uh, secara biasa akan dilanjutkan pengajian di po timbang pengajian iba orangnya lebih dan kurang dua lagi mengah.akhirul kalam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.